I avsnitt nummer nio av Jenny och vänner så har jag bjudit in en riktig gammal favo, Emil. Hej! Emil Arvidsson. Hej! En uh, sidekick från förr ja, precis. har precis <laughs> i veckan. En gammal uh, sidekick helt enkelt. Vi, från, uh, vi brukade sända Riksradio ja, uh, precis. för grova pengar. Nu, nu får vi inga pengar alltså. För grova pengar, ja. <laughs> Det kanske var att ta i. I p eh, Exakt. Mm. Nu gör vi det här istället i poddform. Vi sitter ja, på eh, Marie Vå, mm. eh, i källan här på ett ställe på Söder. Precis. Eh, vi ska spela godingar från veckan. Mm. Det har kommit sjukt mycket bra musik. Ja, så det har varit lite tjockt. I, i liksom, ni har haft lite problem att få ner det här, va? Ja, vi, mm. vi tillsammans haft problem med Ja, med. <laughs> <laughs> vi får se vad det blir för mix ja. uh, Vi börjar med någonting som man uh, Känner igen Och så lättar vi med sen Förra året så satt vi i en studio och pratade om just den här musiken. Ja, precis. Någon slags eh, modern eh, RB där man har använt sig av gamla vokaler ja. Och Janet Jackson var ju en sån här supermega favorit, precis. både förra året och förra Ja, här. och gjort något väldigt eh, mjukt och samtidigt hipt av det. Jag, jag tänker ganska mycket på dig igen när jag hör det här. Det här är sån här musik som jag som jag hör mycket på, på när jag går in på din SoundCloud-feed. Mm -hmm. ja, ja. Hittar man mycket sånt här. Va, va, va, vad tänker du då, då? Att, <laughs> tänker du fortfarande att Åh, oh, det här känns så modernt och härligt, eller känner du att det här är verkligen passé? Ja, nej. Alltså, man kan väl inte säga att det är riktigt men, men just som du säger att det är Janet Jackson här Får mm. ni ju att tänka lite så att nu Den här trenden börjar kanske gå lite på Alltså man kommer tillbaka till Janet Jackson Hon har varit som urmodern här liksom. Ja verkligen, Efter, hon, hon, för, hon och Brandy verkar ja. vara Riktiga verkligen. favoriter bland uh, tuffa producenter ja. Det här är Giraffage. Ja. Uh, Vad är det för några? Ja, det är ju en snubbe eh, som, som gillar datorer och gammal R&B. och, och det. Ja, det är väldigt konstigt, eh, konstigt <laughs> är namn. Ja, han, eh, tillsammans med en annan snubbe som har ett helt omöjligt namn XXYYXX mm. eh, och Slow Magic och så någon till Blackbird Blackbird, Blackbird. Just det, just det. Mm. kommer till Sverige om ett tag, 12 maj. Vilket jävla paket. Ja, kommer mm. man orka en hel en kväll? Nej, det, är, alltså, För det är ganska det, det, snarlik kommer bli, musik som Ja, det kommer bli mycket fluffigt alltså. Mycket fluff mm. på kärleksbanan i Stockholm. Ja. Men gillar man det här så tycker jag att man ska gå dit. Jag tror ja. att jag kommer pallera med dit i alla fall. Ja, Emil. Ja. Det här Hej. gjorde vi. Lyssnade på sådana musik i, i P3 för ett tag sedan när vi jobbade tillsammans. Vad gör du nu? Eh, nu är jag föräldraledig och eh, hasar omkring i Stockholmsförteln Bredäng. Och eh, ja, hänger i i, i, i, en... gäng. <laughs> ja, hänger i gäng med Nej. min son, som jag är ett och ett halvt. God, som, är, ja, bara, bara rullar omkring. Liksom. Hänger du med i den nya musiken eller? Ja, hyfsat, alltså det, det, man, det, det är ju lite så här guilty pleasure att när man slipper bry sig om det så, så, så sitter man och bara lyssnar på gammal ambient från, från 2002 mm. ibland Man, äh, ja, <laughs> tala för Man, det vill säga jag ja. äh, Men jag tycker jag hänger med hyfsat i alla fall Ja, faktiskt. vad mm. Vi har ju mejlledes försökt komma fram till en bra musikblandning här ikväll ja. äh, Vi får se hur det går ja. Vi fortsätter lite mer på R&B-spåret Bra start head turn get right back right back you can take my heart baby it's yours now you don't need to fight that i see you roll me cause nobody ever made you feel like that i i i know you need it the sound feeding my heart waiting my heart waiting. Uh -huh. every time we get close, uh. my body saw so you yeah. Vad är det vi lyssnar på Emil? Det är Cassie från Cassies nya mixtape Rockabye Baby. Mm. Uh, en låt med Jeremiah. Jeremiah känns som uh, den här go-to-killen just nu. Verkligen För alltså. långsam, mysig, ny R&B. Jag har gillat honom länge. Jag är väldigt glad att han har blivit. Ja. ja, jag hoppas att han äntligen får den där statusen som han förtjänar. Ja. Cassie är också en gammal favorit som inte riktigt så här har lossnat för om man ska säga. Hon har inte blivit en super -mega stjärna som man kanske trodde. Nej. Att hon skulle bli med sitt första album Ryan Leslie. Hon Men... har alltid varit liksom en bloggälskning, känns det som. Ja. Och, och, och liksom gått igenom många olika hippa sounds så sådär. Hon, äh... hon var ju en av de där första som gjorde R&B utan att ha den där superfylliga Mary J. Blige-rösten ja, eller precis. Mary Cariel om man ska säga utan var lite mer sval och ja. bara poppy. Det var ju lite det där Ryan Leslie-soundet alltså det som mm. det har kommit bort lite kanske tycker jag nu också uh, det, det är liksom, um... Hur skulle du beskriva det soundet? Nej, men alltså, det, det, just, det, det var nästan det som du sa: att man, man, man behöver inte vara, ha en fyllig röst, man behöver inte vara solig, man behöver inte vara med i j Blige, liksom utan, utan man, kan, man kan vara väldigt så här, sval, sval och poppig på ett sätt som Katsi är. Liksom. Absolut. Uh, vad tycker du om det där nya mixtapet? Jag tycker det är skitbra faktiskt. Mm. Uh, men jag, jag tror ju inte att det är det som kommer göra henne till Beyoncé. Jag, jag tror att hon kommer fortsätta vara, vara lite så här dolly i den världen. Den svala indie darlingen mm. med ja. modelllooken. Men det är väl en bra grej att vara liksom. Ja, absolut. Ja. Vi fortsätter med svenska grejer? Ja, just det. Uh, ja! <laughs> ja. Ölen har börjat kika in här nere i Marilovås källare. Gud. lediga Emil Arvidsson mm. har fått komma mm. ut på stan. Yep. Vi uh, lyssnar på Kali. G. Ja. Uh, Sprillansnitt som ja. han har lagt upp på sin Soundcloud. Det börjar hända grejer där. Uh, det, det, där kan man uh, mm. gå in och kolla. Det finns massa nya, ja. uh, nya låtar med Kalli Det låter ganska teckno låter ganska teckno. Jag tänkte att det mm. var något som du skulle gilla. Yep. Vi, vi har fått det här tipset uh, från en av våra lyssnare, okay. Peter Arbman. Jag tycker man ska höra av sig på Jenny uh, Facebook-sida. Ja ifall man har tips Vad tycker du om det här Emil? Fin bit tycker jag. Eh, Kaligi, J, vad, vad heter den? Den heter You. Bara som U. Eh, ja. Hur skulle du beskriva den här musiken? Alltså jag tycker det är en blandning av lite såhär dov kompakt techno och lite mer såhär glassig lessenhouse om mm, du förstår vad jag menar. Mm. Um, du sa här innan att du förklippade mig med den här uh, Janet Jackson samplade R&B förknippar jag klippa dig med kompakt uh, uh, ja, techno. det gör jag också. Ah. Ja. <laughs> <laughs> du, vad bra, då är <laughs> på samma, på samma <laughs> sida här. Ja. Uh, grymt, bra ny låt i alla fall. Kalli Jo. Ja, uh, jag tycker att vi ska gå vidare med en av um, veckans stora musikhändelser ja. uh, om man nu kan yes. kalla den för det. Uh, i, I veckan eller senaste tiden så har det ju snackats och, och tasslats väldigt mycket om Daft Punks F återkomst. Du får väldigt upphetsa där. Alltså. Väldigt upphetsa. Ja. Hur, hur uh, stissig är du? Inte alls stissig. Jag har aldrig varit stissig över, över <laughs> Daft Punk. Jag, jag är Folk mera... Tre surgubbe. Jag har varit surgubbe sedan 90-talet, vad gäller yeah. dem. Varför bjöd jag in dig? Ja, nej, det, vi får se <laughs> om, du, om du hittar någon anledning under kvällen. Jag tänkte bara att vi skulle läsa mm. tjuv lyssna lite på ett klipp som ja. har cirklerat nu senast dygnet på nätet. Det ja. är ju um, en liten teaser som det visades på Coachella-festivalen Just här, det, så, ja, var det i helgen? Med... Ja, förra helgen som det var ja. ja, nej, var det inte nu veckan, jag vet inte Eller är det nu typ av nu ja, just det. Som eh, man fick se en, någon video med The Punk, Pharrell och Nile Rodgers Ja, det typ är Vi lyssnar lite Ja, du ju det är väldigt dålig kvalitet här. Det är radio ja. säger, en Youtube-ripp av någon som har spelat upp någonting i ett rum. Och så rakt ut i podden. <laughs> rakt låter i podden. Så jobbar vi här. Ja. Hur tycker du att låten? Jo, det låter det låter ganska fint liksom. Det låter mm. som en det låter som en chic låt. Eh, gamla alltså, disco-gänget Ja, från precis som Nile Rodgers ju liksom skapade och ah. Det är väldigt glittrigt och guldigt på något ja, sätt. Ja, precis. Uh, frågan är... är det, känns det, tycker du det känns nytt på något sätt? Eller är det så här? Nej, det känns bara väldigt staftpunk. Uh, uh, Vraksbilder kanske ett, från 90-talet? Typ. Ja, man, man känner ju att de ju sig själva ganska ja. mycket med det här. Lite robotrösten och lite så såhär chika-chika. I den här videon så står de och spelar med robotmaskerna bakom föräldrar. Ja, uh, det, ja, uh, det är som en nostalgifest. Och det är Nostalgi är väl inte kanske det som man förklippar med Daft Punk i början. Utan Nej. då tänkte man ju att de var framtiden och, och det mest moderna som fanns. Men, det, de men, men det är ju gubbrock gubb nu liksom. och, och man, Jag kan bli lite deprimerad av hur, hur, hur exalterade liksom, svenska musikjournalister och, och folk i allmänhet är över ett så här gammalt band som mm -hmm. kommer tillbaka. Med en gammal discolåt. Liksom. Ja. Uh, men, uh, men du är lite mer positiv till det där. Nej, Jag tycker det är Daft rätt mysigt, Punk, men jag är ju inte jättenostalgisk av mig. Nej. Att, men ju, var ja. du liksom inne på dem när, när det var. När Absolut. Det var sig? Ja. Min bästa konsertupplevelse, alla kategorier, Oj. är ju på Hultsfred 1997 ja, helt själv. Ja. Uh, för Pampas uh, och Daft Punk. Ja. Och då kände jag att ah, det här är, är något ja. helt annat. Men då kommer jag också för en konstig rock värd äh, och tyckte att, ja, äh, det, att dansmusik överhuvudtaget. Det är nog det man, man måste tiden. göra då. Jag satt och surad och lyssnade på Deep House då och tyckte det var lite <laughs> och låg skränigt, ja. men, <laughs> men det är ju intressant att, att, att, att du liksom tycker att uh, det här låter gammalax och uh, mm. 90-tal. Du har plockat med dig en låt som man har lite här i bakgrunden. Ja. En Ett. annan 90-talsrelik. Uh, Vi kan ju prata lite mer om den efteråt. Emil Arvidsson sitter ja. och gör det här rör i del-movet. Uh, vet ni hur det ser ut där ute i stugorna? Ja, jag, jag, tror, jag, tror folk, jag tror folk vet. <laughs> <They> <laughs> det, det var, och även en sittdans. Så ja. Den är så extra fin ut. Till, Passade er, ganska bra. Ja, du, du, du kallar ju när äh, du lyssnar på låten här Daft Punk för äh, dansmusik för rock människor. Ja, men det har det alltid varit. Ja. Ja. Mm. Men, men Basement Jack som vi lyssnar på här. Ja. Äh, är, inte det, är inte det samma grej då? Jo, det är det, är det verkligen. Och, men de, det, känns som att de, det som är roligt med dem är att de har liksom pushat äh, vidare mot den, liksom ett kommersiellt håll. Alltså det känns som att de, de gör liksom ganska svennig pop eh, i någon dansmusikkontext. Nu och har gjort det ganska länge. Mm. Och Även den här singeln känner jag också. så. här. Den, den är ju på ett sätt lite gräslig. Liksom. Mm. På ett annat sätt Mycket. så är, är den bara så här mm, liksom, de har gjort den för typ den största scenen på Notting Hill Carnival. Liksom, och, och, den största mainstream-stället där. Och så ska den bara liksom då ska folk dansa. Kanske ungefär som jag dansade här under <laughs> um, Och Jag gillar liksom det att de, de har ändå på något sätt gått vidare. För de har varit 90-talsmänniskor som var hippa på 90-talet. Mm. Precis som Daft Bank var. Så har de liksom gått vidare. Och bara, nu gör de bara stänkare liksom. uh -huh. För att ska försöka upprätthålla någon slags 90-talism. Uh, ja, det är där jag kan känna att det finns skillnad. Om, om, om Baseball Jack skulle passa in ja. i 10-talet eh, liksom, så är det ju mm. för att de är så jävla maximalistiska tycker jag. Ja, det är ju en trend som vi verkligen har sett de senaste åren. Ja men och, när du, varje gång de har kommit tillbaka med, med någon sån här liten strösingel så det är det ju just maximalismen som man gillar. Att man bara, ja ah, men okej, okay, kör på liksom. Ja. Jag tycker att den här var ganska hemsk, ja, det, men jag, jag, det kan jag respekterar det, alltså. din, mm. ditt val, ja, tack, men det, var, det, var, det var ändå kul att prata om. <laughs> det var kul, det var en kul stund kul, vi hade. Kul, ja. kul liv. Ja, kul jag, att du kör. Ja. Men jag tycker att vi ska fortsätta lyssna på någonting som kanske är liksom den moderna varianten av den här lite jobbiga stilen. Ja, just det. Precis. I, vi lyssnar. det här är gamla Jenny och vänner kändisar. Ja. Om det, nu finns mm. någonting som man kan kalla för det? <laughs> Precis, ja, det finns det. <laughs> The Banks Fall Over, vi kör det här originalet för några veckor okay. sedan i mm. podden. De som har mixat Jamba Jamba ja. Jag vet inte om det är de eller en person Men Nej. det är i alla fall eh, Ny modern musik från USA ja. eh, Det finns en jättebra samling eh, The Melt compilation Där de finns med Vi, vi körde en låt som Stop, med Jamba Just, Jamba Den jag hörde tar. jag när ni körde den ja. Jag tyckte den var helt fantastisk alltså. bra. Ja. Och Det är ju det här lite Trap bigga sandet, ja. fast det liksom tillskruvat några extra varv. Det, det jag tänker när jag hör det här är ju lite att det, det känns som den här trapgenren har blivit lite liksom den nya hårmetallen. Liksom. Alltså jag tänker lite på Ingvi Malmsten, <laughs> på gitarrsolon och lite så här överdrivna. Ja, men alla de här dropsen liksom. Ja. Att det, det, det är ganska maffigt. Jag lyssnar på en en mix med Diplo, Diplo and Friends på BBC mm. förra veckan. Det, det, det är ju liksom två timmar, sånt här bara. Och man känner att det är lite så Det lite Det är lite, <laughs> det, det är lite fattigt den. på idéer ibland liksom. Absolut. Ähm. Vi, vi lyssnar ju här på Basement Meet Jacks jag kallar dem för maximalistiska. Det här ja. är ju också en väldigt maxad Precis. genre ja, med verkligen. mycket ljud och eh, mycket drops ja. och bara allt på en gång. Ja. jag tycker att den här är ganska bra. Ja, jag tycker också Vi fortsätter med en låt som du har valt. Mm -hmm. Den är ganska knäpp tycker Yeså. jag. Men fan jag, härligt. Är mysig. Ja. Ni um, kan ju försöka lyssna Vem det är som gäst är Snoop Lion <laughs> Just det <mål> Tonight there's gonna be a whole lot of smoke In the air Blow it hard For the ones who ain't here Seems like every everyday We're putting 160 underground So blessed What goes up Must come down Now my buzz is going väldigt mysko-kombination som ändå känns helt jätt mm. på något sätt. Snoop Lion... Tidigare känns, som tidigare känns som Snoop Tidigare känns som Snoop Dogg idag. Tillsammans med Miley Cyrus, yes. den här uh, härliga countrypop-barnstjärnan. Ja, tidigare som jag känns upp. som Disney-stjärna. Disney ja. Ja. Hur tycker du det här funkar? Jag tycker det här funkar jättebra. Jag måste säga att jag var lite småfull när jag valde de här låtarna igår. Alltså? <laughs> ja. Det var ju lite så, här, ja vi tar väl med den här och, och liksom. Men jag tycker den är ganska härlig. Alltså. Vi, vi, en har vi av har de snackat, bättre poplåtarna. Vi har, har de här, här att det, det, den här veckan just, vecka mm. 15, är så sjukt späckad ja. med uh, ny bra musik. Och ändå men så fick ändå Snoop Lion uh, komma, fick komma med. med. Ja. <laughs> ja, men det, det men motiverad. Ja. Motivera ja, alltså, jag, jag gillar den här produktionen som förut av, av Diplo. Mm. Um, det, det är så här liksom brusig undervattens reggae på något vis. Och sen ja. tycker jag Miley Cyrus är väldigt bra här. Ja. Jag tycker det är en helt grym uh, refräng. Alltså, eh, ändå Lion, han är väl bara, vi alltså, vet inte vad han gör, men liksom Miley Cyrus är skitbra på den här tycker jag. Det, jag, jag Vet att du och jag har pratat om det innan att Snoop, uh, Snoop han kommer ju undan med vad som helst. Ja, han kommer undan med att göra uh, porr och, och leda så här Little League baseball lag och göra vilken sorts musik han vill. Kan kanske är det bästa exemplet i världen på en skön kille. <laughs> som liksom <han> får bara <laughs> Hidligt, vara. men ändå här är härligt ja, ja, precis, ja. Men Miley Cyrus det känns som att hon kan ju inte göra någonting fel efter Party i USA. Nej, är det jag efter tror Jag tror inte det var den som gjorde att, att hon nu kan göra det här. Ja, är det den? Okej, jag förstår. Det finns också en fantastisk video på henne som dök upp nu här om veckan där hon dansa till någon så här riktigt uh, en, en ganska hård hiphoplåt ah. i en one piece ah. uh, med enhörningshuvud Hon ska bli hip nu? hon Jag tycker hon är hipp redan ah, okay. uh, Vi fortsätter lyssna på goda låtar Här yes. är, kommer någonting som är lite hårdare mm. I'm so bossy, bitch, get off me It's a different jingle when you hear these car keys Your SL's missing the S, nigga Your plane's missing the chef The common theme, see they both got wings If you fly, do it to death It's only one god and it's only one crown So it's only one king that can stand on this mound King push, kingpin, overlord Coast guard, come a hundred going overboard i got money with the best of em Go blow for blow with any Mexican Don't let your side bitches settle in Might have to head, but ever Evelyn. Ballers, I put numbers on the boards. Hard to get a handle on his double-edged sword. Whether rappin' or I'm rapping to a whore, might reach back and read after rapping up his raw. Jivanchi like fitting like his gym clothes. We really gym stars, I'm like D-Rose. No D-League, I'm like these clothes. 88 Jordan leaping from the free throw. Ballers, I put numbers on the boards. Ballers, I put numbers on the boards. Motherfuckers can't rhyme no more, about crime no more. Mix drug and show money, Bigs Burke on tour. 25 bricks move, work like chore. Hit Delaware twice, needed 25 more. I see flaw, cracks in your diamond. CB4. When you rhyme, simple Simon, come and meet the pieman, a must that I flaunt it. The legend grows legs when it comes back to harness. Ballers, I put numbers on the boards. Can't a bitch live and say I bought a Michael Kors? Every car driven was decided by the horse. Keep the sticker in the window case you wonder what it costs. How could you relate when you ain't never been great? And rely on rap money to keep food upon your plates, nigga. I might sell a brick on my birthday. 36 years of doing dirt like it's Earth Day. God. Vad är det för numbers on the board som man menar, Pusha Tiv? Ja, det är en basketreferens, mm. eh, skulle jag tro, utan att vara minsta insatt i det där. Jag har ingen aning. Nej. Jag vet att han alltid låter cool. Ja, han låter alltid så otroligt dramatisk ja, och hur, allvarlig. Hur kan han komma undan med det? För det, det vet jag, det pratade jag och Imane Kier om när ja, han var med han i Jenny och vänner. Han är ja. ja, och det är ju jag också. Och jag vet mm. att du gillar på Team. Mm. Men han, alltså han, han överdriver ju så mycket. Han tar i och det, åh, det ska vara så dramatiskt. Som men jag har inte alltid gillat honom mm. I, i clips. Då tyckte jag nästan att det blev lite löjligt ibland. Men nu vet jag inte om det är att han har blivit lite äldre. Att han har liksom klivit i de där skorna lite. Eller också kanske att han har... Lite mer distans på något vis. Lite mer variation kanske. Ja. Eller så är jag tänker, För jag tycker att, att man borde inte komma undan med att vara så Nej. dramatisk och, och tuff. När man är över 32. Nej man kanske Eller... inte. Jag vet inte. Jag älskar hans äh, mixtape som kom äh, i, i vintras här. Mm. Jag lyssnar jättemycket på det. Äh, vad, vad lyssnar du mer på för hiphop just nu? Alltså det, det har varit äh, jävligt mycket pusha Jag har inte hängt med så jättemycket i liksom, singelflödet annars. Mm. Uh, men, uh, men jag lyssnar på allt som Young Shop producerar Som är Chief Keefs uh, uh, producent Varför gillar du det? Han är så jävla mysig Och det, det är så, <laughs> det, är så himla, det är inte uh, det ordet man förknippar med Chicago Nej så <laughs> så precis, men han är mysig som person Men produktionerna är så, här, så otroligt minimalistiska Och också lite svulstiga liksom. Jag gillar dem jättemycket Du är ju också en, ändå ett fan av svensk hiphop ganska mycket Ja, va, va, va, Vad tycker du är bra just nu? Dani M's nya singel. Det, det är för sig lite mer dancehall. Nu ja, uh, lär jag veto på här. Ja. Jag det här. Någon måtte får det vara. Alltså, det är fantastisk. Lyssna på den. <laughs> Nej, jag tror den släpptes idag på iTunes. Jag tycker, jag tycker -hit att Stix är alltså. nya, nya låt. Ja, den är lite märklig. Man måste kanske komma in i den. Det är lite som en push tycker jag. Att han, han har någon slags karaktär som man, som man, måste, man måste värna sig vid. Liksom. Men ja. ja. Kan nog bli något. Alltså. Någonting annat som du är så sugen på just nu när det kommer till hiphopen? Hur Nej. vill du att den ska låta? Uh, alltså de, de, den, får gärna, den får gärna bli lite mindre allvarlig, svensk hiphop. Uh, det har jag sagt länge. Liksom. Redline är jättebra. Jag lyssnar på Stors nya skiva. Den är fantastisk. Men den tar sig själv på lite för stort allvar. Uh, mera hits och mera humor. Liksom. Jag vill att den ska låta mer så här, okay. som det vi har nu. Aha. Det är inte så mycket hiphop, men Nej. produktionen är den här ja. Man blir nästan lite kissnare i den här låten på <laughs> <Ja. laughs> Vad var, Varför blir du kissnörd? Nej, men för det här skvalande ljudet som <laughs> just ligger bakom den. Ja. Kommer du ihåg den gamla japanska producenten? Gamla, men för länge sedan. Cornelius. <laughs> ja, just det. Som ja. hade en låt med typ, typ water. Ja. Och, och då var det mycket dropp och rinnande vatten. Och, då, man <laughs> <laughs> och det var <laughs> kissnödig? Ja, ja, ja. Okay. men jag, jag tycker att trots det så ja. gillar jag när det låter lite så här plaskigt. Och, ja. um, jag vet inte det bara rinner på liksom. Majestätisk eh, låt alltså. Ja, det där uh. var ju James Blake, mm. Voyeur, fast i en remix av Bare face. Mm. Och du, du tänkte på den här producenten Slowmo som jag har dominerat ja. lite den här, den här typen av musik senaste året. Känns det ja, ja, men det är någonting med det här bygget när ja. det liksom bara blir såhär, mer och mer intensivt ju längre låten och det går. Och liksom klaffsar fram lite såhär, klassar, så här. som musiker är man musik ju sugen på så ja. man <laughs> <Precis. Ja. laughs> och vi, vi är ju snart klara här. Jag men, ja. det, Gud, det gick väldigt gick. fort. Alltså. Ja. Känner mm. du dig nöjd med dina val? Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Ännu mer nu. Jag var lite Nervös för dem innan, men nu, nu är jag med på allt. Alltså. Aha, men vi har pratat jag? igenom det här. Ja. Vi, vi, ska ju, vi, vi har en låt kvar ja. som jag vet att du gillar väldigt mycket. Den, är inte, den är inte från veckan, Nej, men är, det är det här, jag har förstått att det är en, ett, en av dina favoriter nu precis. i vår. Digi Kotze, en tysk tecknoproducent, har släppt sin sergeant Pepper, kallar han det för. Mm -hmm. ett, ett nytt album. Han har varit en producent som alltid liksom jobbar lite vid sidan av allt som händer. Bara en helt galen snubbe. Um, han är väldigt bra på, på skivomslag. Ja, uh, nu på senaste så... Gud, så alltså. på se, när alla andra så här svåra producenter mm. ser jättelessna ut ja. på alla pressbilder, då sitter han så tecknad på en motorcykel. Typ. man pratar om det här att man saknar humor i musik, så då mm. kan man lyssna på Didi Kotses uh, tecknod. Alltså det, det, det, mm. ja, det är helt fantastiskt. Uh, och väldigt eget. Vi, vi avslutar med den här. Jag ska bara säga att uh, om man har åsikter om mm. Jenny och vänner, om det här avsnittet, ja. vad vi, vi tycker om uh, Gamla hjältar som Daffodil och med Jax, precis. eller om ny musik, eller vad som helst. Ja. Så kan man gå in på Jenny och hennes Facebook-sida, eller på vår SoundCloud. Där hittar man också alla låtlistor. Man kan maila också på Jenny och Wannew.com. Har du några sista bevingade ord. Nej, jag, Lyssnare, jag, skulle, nej, jag skulle bara vilja säga: liksom, Lyssna på den här låten i hörlurar och höj jävligt mycket. Det är, en, det är en fantastisk låt med mycket konstig som händer i bakgrunden. Tack för att du kom hit Evelyn. Tack så mycket.